Bon dia. Uh, som aquí per presentar aquesta obra de, de la funcional del teatre de, de la nit de les Tríbedes i a uh, la meva part uh, volia, fer, volia fer més esment més que l'obra en si uh, aquest any d'estret de de, de de festivitat dels 25 anys de, de la funcional teatre com a companyia de la ciutat de Figueres. És important, jo crec, remarcar aquest fet, que hi hagi un grup de persones que durant 25 anys, any rere any, em sembla que no hi ha hagut cap any que no s'hagi ficat pobre o sí? Potser, potser, potser, potser, que hagi hagut algun any que ens hagi cavalcat. Jo crec que és molt important això, que tot i ser d'una manera amateur, Uh, si una cosa destaca de la funcional, doncs és la gran qualitat de totes les seves obres de la i dels muntatges que fan en tot cas uh, crec que ens anem uh, de congratular tots plegats però passaria la paraula uh, aquí li toca a Nostè Maria sí, és cosa, sí? no fem i així d'aquesta manera ja us enfocaran més a tot el que voldrien comentar sobre aquesta, aquests 25 anys i aquesta obra Bueno, agrair en el regidor de Cultura, que hagi volgut també acompanyar-nos en la roda de premsa, i essencialment doncs, comentar-vos eh, dues coses. Una que el, la setmana que ve doncs restrenem la, la nit de les Tríbades, que va ser el nostre primer muntatge, i ho fem pràcticament amb les mateixes persones que el van estrenar eh, doncs com, a, com va començar el grup. A Llavors, d'això us en parlarà l'Ena Cusí, que és la, la persona que s'han s'ha encarregat aquesta vegada de dirigir aquesta, aquesta reposició, aquesta reestrena, i jo a la vegada doncs, volia comentar doncs, que aquest any, el 2014, doncs, aprofitant que es commemora el 25è aniversari de la creació de, de la del Teatre, doncs, hem volgut que sigui un any una mica especial, i ens al llarg de l'any, com podreu veure en el dossier que us hem passat, s'ha doncs, previst la realització de, de diverses activitats complementàries a part de la qüestió de que no només es presentarà al llarg d'aquest any la nit de les Tríbades, sinó que, a més a més, està previst pel mes de desembre en el patronat de la catequística la presentació d'un segon muntatge poder d'unes dimensions més grans que aquest, perquè ja pràcticament hi participarà, com qui diu tot el grup, i és una obra que es diu Andorra, que, que és l'autor suís Max Fitch. Bé, bueno, al llarg de l'any hi haurà més coses, com podreu veure en el dossi que us hem... Que us hem acompanyat, que us hem donat, eh, hi haurà també la presentació de la nit de les tribades a Girona, la Sala de la Planeta, que és un, un espai doncs, en què ens ha acollit moltes vegades i que ha donat l'oportunitat en el nostre grup de doncs, tenir també una difusió més enllà doncs, de, de Figueres i de la comarca. També doncs, està prevista l'organització d'una doncs, xerrada a l'inici de, de la propera temporada d'Atenea, doncs, una xerrada amb un personatge convidat que es parlarà doncs, de, també del tema teatral en el nostre país. Estem pendents de la confirmació però volem que sigui una persona doncs, de, de, de, de significació en el món del teatre a Catalunya. Llavors també tenim prevista la realització d'una exposició de fotografies de gran format també a l'inici de la temporada vinent que es faria aquí a la plaça del Teatre Municipal al Jardí també seria recopilatòria una mica dels, dels muntatges que hem anat fent al llarg d'aquests 25 anys. Igualment està prevista per al segon semestre l'organització d'un cicle de, de cinema juntament amb l'associació Diòptria de, de Figueres on es presentaran doncs, pel·lícules sobre el món del teatre i especialment vinculades amb, amb els muntatges i amb la trajectòria del nostre grup. Igualment està previst pels mesos de novembre i desembre una exposició en els aparadors comercials de la, de la ciutat, una exposició doncs, que recolliria doncs, des de cartells, fotografies, elements de vestuari, maquetes d'escenografia, inclús elements de d'atrezzo dels diferents espectacles que hem anat fent també al llarg d'aquests anys. Això en línies generals, també horeu que hi ha alguna altra cosa. També tenim prevista coincidint amb l'estrena de l'espectacle d'Andorra el mes de desembre, doncs la publicació duna de d'un no li podria dir un llibre, sinó un libret, on també recolliríem doncs col·laboracions de, doncs, de persones que, que ens han seguit al llarg d'aquests anys i elements de, de fotografia. Això és essencialment una mica la, la, les línies generals el que tenim previst, o sigui, és un un any doncs, de, de record i també per, per reforçar una vegada més el que creiem que és un, un lligam del grup amb la ciutat i amb la comarca, doncs, una manera de, de, de fer ciutat i de fer país, que és com sempre hem entès l'actuació la, la, la, i la vocació del nostre grup. Eh, no sé, aquí, a part, m'acompanya doncs, l'Helena, que li passaré ara la paraula, que parlarà una mica doncs, de la del que és aquest, aquesta nova edició de La nit a les tríbades que m'acompanyen dues actrius de l'espectacle, que és la Núria Rodon, l'Anna Turró l'escenògrafa i pràcticament escenògrafa habitual del grup l'Empar Rodon sí, tira, autora. i autora del cartell i en Salvador, que aquí també només, no només està també com a membre de, de la funció del teatre sinó també com a director del teatre Jardí doncs passo la paraula a l'Helena Bé, doncs iniciem aquesta celebració amb eh, la represa o la tornada eh, estrenada a la nit de les Tríbades, quan ho va proposar Josep Maria ho vaig trobar -ho molt bé, no per tancar un cercle sinó segurament per iniciar-ne un de nou i si pot ser doncs, tan llarg com aquest. I bé, i és l'únic espectacle en el qual no havia participat i vaig trobar magnífic que se m'oferís la possibilitat de participar per tant ja no ho podré dir-ho de manera que ha estat molt agradable reemprendre aquesta obra primera perquè té coses molt interessants des d'un punt de vista de treball d'actor, són quatre personatges completament diferents de caràcter, de personalitat, de manera de fer i treballar això ha sigut eh, molt agradable i eh, a veure, amb els actors que tinc al costat eh, ha sigut genial, la veritat, eh? molt bé. Jo m'ho passat molt bé i espero que eh, tota aquesta situació tota aquesta energia que jo crec que s'ha generat en, durant tot aquest temps espero que la pugueu disfrutar vosaltres i els espectadors que ens vinguin a veure uh, no sé, no explicaré l'obra perquè penso que no cal que val més que, que la disfruteu i a partir d'aquí no, no sé si teniu alguna pregunta a fer jo és el que us puc dir veniu-la a veure <coughs> No sé si algú de, vol, vol deixar el correu electrònic, els hi passem alguna cosa de material o així, m'ho digueu i, i us l'agafo. Eh? No sé. El que hem mogut al llarg d'aquests anys? Home, el que hem mogut al llarg d'aquests anys ara, per exemple, perquè fem el dia de la... Ara la setmana que ve fem una preestrena de l'obra, que la fem el dijous, i hem estat fent un llistat de persones que al llarg d'aquests 25 anys han col·laborat i clar, ens en sortien, no sé, em sembla que 160 o 170, no? que... i els han convidat per aquesta preestrena que evidentment no, no tothom pot venir, però bueno, serà una cosa que no s'ha no publicitat, no s'ha fet pública, però per a nosaltres també serà un dia especial perquè serà retrobar amb molta gent i que, que ha col·laborat aquests anys. El grup en si vam començar de 107 o 8 o 9, no me'n recordo, i ara, esclar, si comptes tota la gent que pot estar disponible per un espectacle, una espectacle són, doncs, són 35, 40, ara no me'n recordo. Sí, 40 no River, però més de 30, sí. Sí, ara me'n recordo. I, ah, en fi, això és, sí. serien les xifres oficials, eh? Les sí. llibres de la presó escribe'ls i les veu en El programa també és una Sí. Bueno, hi ja l'obra la vaig proposar perquè m'agradava eh? m'agradava molt però és molt especial també perquè l'havia representat just ara fa 40 anys eh? o sigui, l'any 74 l'havia representat l'agrupació teatral Arlequin dirigida per Antoni Montal a més a més, aquí, per exemple, hi havíem participat en... en Jaume, en Salvador i jo, llavors érem bastant més jovenets, com podeu imaginar-vos. L'Antonio Susana. Ja, també, sí, jo per dir que els que som aquí, eh? Sí, sí, sí, el del grup també hi havia hagut en Gerard o algun altre mes que també hi havia participat. Aleshores, també, doncs clar, també pot tenir un, un, també un component nostàlgic, però ja, en, entenem-ho bé, eh? Perquè també volem mostrar o fer veure... Que el teatre també es fa molt diferent d'ara, de fa 40 anys i també volem fer una, una lectura i una posta en escena diferent i, i, i que mostri no només el, el deute que tenim amb, els, amb, amb la tradició teatral de Figueres perquè crec que, que, que venim d'aquí no venim de res, sinó que venim d'una tradició que existeix de fa molts anys però a la vegada també mostrar que el teatre ha canviat i que les coses fan diferents i o sigui, els, les postes en escena i la manera de, de, de fer teatre és diferent o sigui, són com diuen sempre, amb, amb, amb, la, amb els pares ja has de trencar, però a vegades ja has de reconèixer, no? S'ha doncs, un reconeixement i a, un i a la vegada un trencament. Que som a la Carta, com que us ho dic, fa 40 anys, però com que la funcional no, sempre funcionen una mica a les portes de la escena una mica complicats, no, no us imagineu una escenografia d'Italiana, o sí. sigui, sí. sempre que el païs és molt. El públic a l'escenari i els actors a la plató. I que ha un format alargat, que quan es va dissenyar que va pensar que era de, treure, de poder treure un grup de butaques, un grup de files de butaques que són que són set files per fer un espai totalment diàfan i d'allà poder-hi muntar no? eh, això es va pensar al seu moment i la funcional en principi seran els, no sé, els primers que utilitzarem aquest format o sigui que seguirem amb la tradició de fer que el públic estigui molt proper i que estigui d'una forma molt diferent a doncs, el que és el el teatre més convencional i italiana com com pot ser aquí en el, en el teatre encara que la idea de les tribunes el públic estarà al damunt de l'escenari com sempre dos estem treballant, eh. Si sí, jo sigui el públic estarà am grada al damunt de l'escenari, s'ha d'acabar d'estudiar tot això, eh? I jo llavors la estarà a baix. Doncs, es podrà hi una mica de, sí, de... una mica de joc. Veis que no fa problema de tot. Jo ja, ja, ja fet al llarg de la, de la vida de la funció, ja he ja tingut experiències, perquè ara recordo que una de les obres que van fer, que van fer totalment a les fosques, si us recordeu que la van fer al museu d'Oportat, era la gent entrava, no era gaire gaire llarga perquè també no era una cosa que, que, que poguessis tenir el públic gaire estant, però en tres quarts d'hora les fosques només hi havia veus i sons. O sí sigui, coses estranyes ja n'hem fet. No, i el públic no l'escenari i el, i el els actors, a baix, amb la revolta de bruixes. Sí, en totes diuen. Sí, no. sí, sí, sí. sí. Perquè, esclar, allà, mmm, jo aprofito també per comentar-ho, no? que esclar, nosaltres hem estat sempre, des dels nostres inicis, un grup lligat en el Casino Manestral Figuerrec. I, escala l'espai del casino com a sala diàfana i no, no, no marcada per una disposició doncs, de la platea i de les butaques ens han permès sempre fer moltes disposicions escèniques diferents i, i, i marcar relacions entre escenografia, actors i públic doncs, molt diferents. És clar, amb el tancament del de casino i el real de les obres doncs, la veritat és que normalment actuem aquí al teatre però també ens ha obligat a anar a, vegades, a espais que jo crec que, que ha estat la primera vegada que s'han obert el teatre, com va ser els caputxins, que per cert acabarà, acabarà sent també un espai públic de, de difusió escènica o musical, no sé, més massa bé, i després també, no sé, hem utilitzat l'escorxador, també en una de primers primeres vegades va utilitzar com a, com a espai escènic. En definitiva, eh, el sortir el casino ens ha obligat a, a inventar fórmules diferents. Eh? El Museu d'Olampordà quan es va fer aquesta obra que us he dit a les fosques, els secs, també era la una de les poques vegades que s'havia autoritzat des, de, des que es va tancar la sala de baix, doncs, com, com a espai escènic. Esperem doncs, que, que moltem al casino, doncs, més aviat que no pas tard, i puguem tornar. Eh? Molt bé. Alguna pregunta més? Doncs... Ah, moltes moltes gràcies, gràcies per haver vingut. Eh?